mulo ez da denia denia denia denia denia denia denia ia lebea, eh. Azpogeratu, igual ha zi berenko betartea da hasore eta zure buruz, buruz, buruz. Eh, bueno, uh, azalaren kira dira, eta zaindu kultura liburua eta berira orkestera eta gero ba gainerukan asmoale bai jaiz gorgoia bueno, onbiatu ditugu ola inguruen eskualdeak dauden eh, baratsa kooperativa edo taldeetako proiektu berrienak nagaririk etorri da logiko lagurak baina bueno asmo dalkagu pixa bat saiatzeko o, pues aurkezpena tavero ola koterpilla bat egiten ea e, zertako o edo nola erabiltzeran ditugun pues jasoneko aurkezu geitun kontzeptu hoiek ba Ibaratsa bai, Cooperativoa, eta nire gara kaso ez duk ditu batzoretan ere. Bordun, bat. ba, ba, baina, eh? nire, Joselle? Baina, ba, Arzaleon. <coughs> eskerrik asko, bai jona etortxe agatik eta ba, aukera, ba, hau hemen dugu zue nahi ere. Ta, ongi duitzen mazaitzu, bueno, ba, liguruan jasoditugu nildo nagusi batzuk edo ditugu eta ondoren auzolan ekimena bera zer den ere. E, Bueno, Ekimenak ateratako liburua da hau, ta nola bai nego zu pasara. genun eh beharra ba Osolana ezagutzen dugu, entzutez bakarri bada ere eta bueno ba Euskar Gizartean euskargizartean bizirik dagoen zerbait ere da, ez? Baino eh igual desigula bezala ezagutzen edo duen balio ez diogula aitortzen, ez? Orduan liburu horrek bere ekarpentsoa egin nahi du zentzu horretan, ez? Auzolana zer izan den, zer den azaldu eta bueno, duen balioa aitortu zaintzat hartuz, ba, gaur egun ere erabilgarria dela adieraztea, ez? Eh, auzolana zer izan den edo bueno, azkenan auzolana lan sistema bat edo aritzeko modu bat edo antolatzeko modu bat eta historikoki euskal jendartean ba segurazki herri gehienetan e, indarrean zegoen sistema, ez? herritar eta zertan oinarritzen da berrietar bakoitzak bere berekarpena eta taldean elkartuz herrietako azpiegitura komunak e, eraiki zaindu edo moldatzeko lanak sistema honetan egiten dira. Eh direla bidea, direla zubiak, direla presak, ke edo bueno, herrietako azpiegitura komunak, ez, denak erabiltzen ditugunak. Oiturazko e, auzolan hori e, gain bere eginda eta leku gain enten desagertu eginda gaur egun anfarroa eta arabako erritxikitan baizik eztu irauten Ola ordenantzen bidez e, egituratua eta Molde horretan, baino ikusten dugu ala ere e, Edo zein erritan badaudela ba, erritartalde batek bueno, ba, Gune hau konpondu behar dugu, gure ez dakize behar egiteko eta benga auzolanean konponduko dugu, ez? Eta horren abietza jartzen dugu beti ba, gaztetxeak eta horrelako guneak adibidez, ez? Eta orduan bueno, ba, Auzolanaren aritzeko modu hori bizirik dago. Hainbat modutan. Kultura arloan ere nahiko argi ikusten da, ba, dela euskaren alde, euskal kulturaen alde edo bertzelako herribestak antolatzeralakoan edo, bueno, modutan eh Auzolanan aritzen dire hritarrak, ez? Eh, Auzolana zer izan den ikuster azaltzerakoan edo aztertzerakoan?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 Em, joera hori, bagainerako egituretan ere, indarrean ikusten dugu talde izatearen kontzientzia eta egizura kolektiboak. Egitura kolektiboak, adibidez, batxarraren erakundea, batxarra erakundea izan da, hemen irunen ere seguraski garaibatean izango zen, em, gaur egungo udalen aurretik zegoen erakundea eta zen herritarrek osatzen zutena, ez? E... Bueno, eh herri, herri baitetan aztertu dugun batzarra ikusten dugu etxeak kontatzen zirela herrietan, hor egun biztalea kontatzen diren bezala, ta orduan etxe bakoitzetik ordezkari bai jo aten zen batzarroietara. <coughs> eh, batzarrak zuen herriariz egozkion guztien ardura. E, zerbait egin behar zela edo e, etzela egin behar batzarran erabakitzen zen.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 Herri batzuetan herriko txean armak izaten zirela eta lapurra zirela edo otxoak zirela edo horrelako segurtasuna ba, segurtasun arazoa bat zegoenean, batzarra dei egiten diezien herritarrei armoiek hartu eta bueno, arazoa konpontzeraio bateko, ez? Honekin errandu dut ba herriko biztimoluen alde guzti guztiak batzarraren eskumena izaten zirela. Horrez, albidetzen zuen, e, alde batetik, herrien e, autonomia, bai, irabakitzeko almenari dagokionez, erritarrek beraiek erabakitzen zuen zer nolako herria izan nahi zuten, eta baita ta, e, baliabideak eta ondasunak ere herrian bertan sortzen ziren eta kudeatzen ziren. Elikadurari dagokionez, energiari dagokionez, e, diru iturriari dagokionez, eta guztia ba, autonomia eta buru askitasu maila hundi bat albidetu du horrek historikoki. Klaro, bueno, biztoriaan zehar, e, bilakarera handiak izan dire, eta hori ere haintzat hartu beharrekoa da, ez. E, batzarrak, noiz hasi ziren eta jakitea, agin zaila da. E, Seguraski, ja erdiaroan eta dokumentatuta dago nola funtzionatzen zuten, eta orain txekontatu ditudan datuak, ba, e, arxi, e, dokumentazio horretatik gatera ditut, ez. ni e, nisera dakit, ba, dokumentatuta ez dagoen garai horretan nolakoa zen jakitea, zaila da, ez. Haino, badakiguna da, erdi aroan, ja, e, Nafarroko erresuma osatzen hasi, eta, ja, e, bertako zuzenbidea, Pirinetako zuzenbidea, gero, Nafarforotan jasotzen dena, idazten astearekin, ja ikuste intugu horrelako antolakuntzak, ja, e, idatzita eta, erabat, finkatuta zeudela, ez? Adibidez, hau zolan ari buruzko daturik zarrena, ba, 1922 batekoa da, hor, e, Iruñeko arxibo nagusian gordeta dagoena, eta, e, hauzi baten berri ematen du. Eta da, herri e, batean, ba, herritar batek, herria edo batzarra txarra e, auzitera eramaten du, auzolana ez egiteagatik zigor bat ezarri herri diolako, eh? Eta horrelako hainbat kasu daude, horrek erakusten digu, gordurako jau, auzolanaren sistema, ba, era bat ez herri ta zegoela eta ez egiteagatik, ba, jartzen zirela, ez? E, Bueno, aipatu dudanez erran e, ikusten dugu ba herritarrekena bat barneratuta zeukatelaauzolaeran aritzearena, ez? Eta salaketa hoetan e, normalean dira ba, jauntxoak edo la, gainerako herritarren mainatik pixka gorago daudenak e, salatzen dute ba beraiek ereauzolana egin behar gizate hori, ez? Orduan bai harri utzi nahiko nuke E, bai herritarren bete behar gisa ezarrita egonda ere, ba gehienek barneratuta zeukatela hori egin meurtutela eta e, horren kontra zeudenak edo ziren ahalmena ba, almena hondiexiago zeuden herritar hoiek, ez? Ze gaur egun ere gatazka hori ematen da e, Nafarro eta Labako herritekitan, ba Ouzolana bete behar gisa dago eta igual batzuk ez da de conforme ta bueno, derrigorrezkoaren alde gu ez gaude, baina bueno, erran e, ikusten dugula ba Horren dela guti arte, erritarrek barreneratuta zeukatela auzolanaren abantaia edo horretan aditzearen beharra, ez? E, bueno, Errandugu ja erdi arona, ja idatzita, batzarra erakundea, auzolanaren sistema eta lakoak, E, Nafarroko nafarrako baitan ba herriaren egitura hoiek e, mantentzen dire eta badakigu erresuma izan da ere batzarrak botere hondia zeukatela honekin ez du erranai ba erregeak ez zeukala herritarren gaineko agintea baino bai batzarra erakundeak e, mantentzen zuela nona autogobernu e, sistema bat ez Eta, bueno, horren adibide gisa edo ba armak hartzeko dei adibidez, e, gerra bazela edo zera, eh ezin zuen zuzenean herritarrei dei egin, baizik batzarrari arma hartzen eta batzarrak egiten zuen dei hori, bertzela herritarrak ez ziren izatzen, ez? Aur ikusten dugu bizka, ba batzarraren indarra edo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 ta jabetze pribatu zuten kontemplatzen, baizik herritar guztiek lurra erabiltzeko zeikaten eskubidea, beti erabilerarri dagokionez. Ta orduan claro, ba Eliza, eh Jauntxoak eta orrelakoek, ba baino izuten jabetze bat, ez? Eta hor maize gataztak izaten ziren eta ikusten dugu batzarrak lortu zuela kasua hon e, edadura zabal batean, ba eustea, ez? E, gero erdi aroan horrematen da ere bueno, Lehenengo hama irugarremendean Gero hama gaztelako resumare konkista. Horrek e, bueno, aldaketa handiak eragiten ditu Bertako egitureita dagokin ez? Adibidez, adibizan dugu Hemen gipuzkoan zauden auzokomunitateak Edo seguraski beraien batzarra zeukaten Noien aldean hasten direla iribilduak Edo bilak e, sortzen ez Eta horiek batokiko ligarkiek Gobernatzen zituzten eh ziren edo, ez, herritako antolakuntza ziren. Oligarken menpe eta Ta erreferentza hori gaztelako erresumak e, lurralde hauek kontrolatzeko beharrezkoa zuela horrelako egitura sortzea, ez? Eta oligarkien esku uztea ba antolamendua edo. Nafarroa garaian, gaur egungo Nafarroa garaian ba na, Kastiak konkistatuta ere, egia da Kastilako, bueno, em, Ordezkari batzuk edo sartu zirela Erresumaren egituran, baino Erresumaren izairari eutxizion bintzat e, Gerrakarlista galdu arte Merezigarren mende arte ez, eta hor duan bat eta horiek ba, irauntzuten. Halera erran, e, bertze hurrengo jauzi bat edipusten dela zuzen e, Merezigarren mende horretan, e, burgesia liberala indartzen joan hala, eta Gerrakarlista galtzen direnean, edo bintzat testu inguru horretan,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 Hau da, tokiko almena handia zuten herritarrek osatutako batzar bat, ez? Eta ja hortik ez dakite orain eraten zemat urte, baina denbora batera ba gaurrengo udalak, udalaren figura agertzen da eta ja herritarrek ez dute zuzenean parte hartzen beraien eh herria kantulatzeko egin kizunean, baizik mozkabidez, ba ordezkari batzuk jartzen dira, ez? Bueno, mozkabidez bueno, ordezkari batzu jartzen dira herrietako E, bizi modu antolatzeko. Eta, bueno, Nafarroa eta erabako erritxikita, nahozola naho bezala, batzarrak ere kon e, konzejoa ere konzejoa abierto izena du batzarrak ez? E, e, irauten du horrendik, baina bere eskumenak erabat e, mugatua daude udalen menpe engerditu direlako, ez? Eta, bueno, ben bilaka eraua zalduta, e, gure ustez, zer ze gatik du honek garrantzia hori, ez? Ba, Giditzen zaigu batzarra erakundea ez dela aztertu Bueno, hozuelanaren sistemaren gehi ez, baina, bueno, hozuelana dezakigu gehi ezagutzen dugula ez Baina batzarra antolaketa hau ez da aztertu, ez dago rekonozitua Giditzen zaigu dela gaur egungo sistema justifikatzeko modu bat ez, gure historia ba, desagertalaztea Horregatik, ba, iditzen zaigu errantzitsua hau erratea hau da Eh, ulertzen badugu Mendeluzez gure historian horrelako antolakuntzak izan direla, ba, gaur egun ere izan daitezkela sinisten dugu, ez? Eta liberean ba, ez dugula zerotik hasi behar, naiz anaeskero bai, baina bueno, erran badagola horri historian, ba, esperientzia hondbi bat, batzar edo asambleak, egituratzeko moduan eta herritarren parte hartzean eta eh herritarrak eta herriak aski izateko orduan, ez? Gaur egun agiz menpekoa gara, auzolanabera, bueno, en, desagertzearen edo nor, en, arrazia arrazia bat da, ba herritarrak no, eurek ardura hartu beharrean, ba nolapait eh ordaindu eta administrazioak egin ditzala lanak, ez? Horia da filosofia gaur egungoa eta horrek eragindu ba, egin du ardura kustea erosetasunaren izenean, ez? Ordaindu eta zerbitzuak emanda jasotzea.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 eta diudez, e, guri garaia honetan krisia dela eta sistemaren eredua bera e, dudatan dagoen honetan ba, garrantzitsua edo ditzen zaigu olako referentzia batzuk edo haintzat e, hartzea eta e, daukagun menpekotasun iztugarri hori ba, horri buruz gogoeta egitea, ez?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 Eh, berreskuratzea erran dezagun, ez? Eh, urte honetiketan, ba, dendarajoan eta eztakin hondik ekarritako likagaiak eh ditugu. orantxe bertan eredu hori eh ezbaian dago, dudan kolokan dago, ez? Eh, petrolioa gutxitzen garestitzen, eian nola ekarriko dituzte kamioiek eztakin hondik likagaiak eta hemen zer izango dugun. ez? Eta ba, puskatu berreskuratzea menpekotasun hori horrekin e, puskatu eta berreskuratzea guri dagozkigunen ardura geronek hartze hori ez filosofia hori Tauzulan ekimena ba ideia horietatik abiatzen da ez eh nor da lortu menpekotasun hori puskatzea e, gotere eguneak erabakiak baliabideak eta gainerako tokian tokikor itzultzea eta herritarrek hartzea ardura ba, gure bizimodoa kantolatzeko, gure komunitatea edo herria kantolatzeko eta azken finean gure torkizuna eraikitzeko. Eta burutzek, igual asal dukodigu... Bueno, liburuari buruz eh, zerbaitzkeiago jakinara duzu, gero, galdetu, ez zera. Bueno, erran ere orain arte historiari buruz edo hitz egin dut, baina badago liburuan bertezatia hundibaz da auzorana gaur egun nola atzematen dugun, lehen haipatu kulturan ikusten dela, erran ere adibidez, ezkuntza ere du propioaren alde herritarrak auzolanean aritu direla eta ikastoleen mugimendua zaltzen da pixka bat. Gaur egun aldatu da asieran ikastole zeukaten filosofia hori ez, eta ja, sistemaren baitan, sistemarekin konibentzian dagoenez, hasierako ba, auzolan hori, ja ez da, hain erreala, baina nola bere sorreran, ba izan zen, guraso eta andereño batzuen auzolan, edo, E, autoerak eta horretatik abiatetako euskala ezkuntza ere propioa. Bai, euskala segitendakoa, baina baitan e, pedagogia metodo berritzailiak e, beren baitan zituena, eta, bueno, urlakoa iberi ere mat, gero kontsumeko ez taldeak ere aipatzen dire, ja zarkitua dago zen ikorra aipatzen dut, baina gipuzkoa nogei bat zeudela, eta uste dut horren berrogeita marretan <laughs> daudela, orduan, bueno, ja, hilabete guikitan, ja zarkitua gelitu da, baina, bueno, horren berri ere ematenan, nola, Pues, mm, ari garen berreskuratzen nolapait, bintzat helikaduran zuhira ba, notasun edo buru askitasun maila batez. Gazte mugimenduari buruz, bueno, azken amarkadetan ba, gazte mugimenduan agitze presente egon direla bai auzolana eta autoderaketa, autogestioa eta horrelakoak ez. Gaztetxeak direla edo bertzelako gazte ekimenak direla auzolanein ba, kultura gazte mugimenduan ba, Bizirik egon dela ta oraindik ere dagoela, claro. Taudi che. Bueno, en Castelan aquí. En Xolani aquí mena. izan hoizen uzurbilen isentziela ba Jaisonek aipatu dugunaren aritik eta nola bai ba jarraipen bat edo jarripen, ba, bueno, jarri aurretikan egindako bilera batzutatiken, baia, bueno, aituko, batzar, Sabala, irekiak izan ziren Musurbien eta topaketa hoetan ba ziren hainbat gai, e, Nola Eh, nolabaik Bizketen planteamenduesan, ba, leno geneukeen eredua, ba, sana ihan, eta Batzarretan da lan egitea, a, ba, nola berreskuratu esategun edo bueno, ba, gaur egun <coughs> Dazkagu narazuei, ba, ere dugu horrekin ba, buelta edo ondola bueno, emantiesa jokegu pixka planteatzen hasi ez. Hortarako bitan zatituzen, hau zolaren eko ausolan, ausolan, tonpaketak bitan zatitu ziren, eta alde batetik izan ziren izlarian eta est ba, txiki batzuk antolatu ziren gaiska ez ja asteko jorratzen mintzat hasiera bat ema betzen gauza handirike baina bueno oinarriari ba, hasiera oinarri batzu lantzen hasi ginen esan ba en, zela hainbat jende lanetari garrantzitsua, ez hain garrantzitsuak baina bueno asko jendia Eta artien etorri zitzaizkibun ba hori eh, Josea azkarraga eta, hau da, Lankikoa, er, Mondragon ingurutakue, kooperatibatakoetak Eta arek berba egintzigun ba hori eh, kriz energetikoa eriguruz, oso, oso, bueno, txarla interesanti eman zigun Eta esatezun argi eta garbi, bueno, kriz energetikoa iritsi dela eta gainean dekagula Eta horrun ba, hori arte bezaten ari zitzaizkibuna, igual, bost bo edoa, ez, ez armen dagoela, datendura gainean da dakagola. Ordu no hoechea dela inspirazionatzen hasteko momentua za bestela, eh? bestela behar dugula. Eta baita ere deshazkuntzak eta atorri zitzaizkigun, ta eurak ere oso oso garbi adirazi zuten, ba ze gertatzen zen. Irudi oso orografikoa egin ziguten, esanez konsumo aldetiketa, ba hori, ba mendi bat ixotzen ibili dela, ontxe arte, hondiken mendixia ixotzen ari garela, baina ja nola baiteko kresterio batengo gozesela eta jarretu eskeo goraka konsumo aldetiken ba, donbera oso gutxi estok dan batego hartuko duela baina kistono bidamil okay? legitiberagoa zela sina ordu bertan ez bihar baizik gaur bertan dela momentua ba bueno ba, azteko, konsumo aldetik hasieran kosta eingo dela asko ba eskala merko dula beraka baina hori bueno, egin eskero ba nola gaiteko bidea egin daitekeela ez eh? eta gero Bait gjere, bueno, catoa, eh, baita e ere, <supports> e ah, <Question> ba, ba, bueno, tailar batzu. La vela está ahí. Es va esaten aginen hori, liburuen bueno, liburuan aukespena egin du, gain uzurbileen isandako topaketak eta abar. Osea, ba, astera baten eh bat etorri zitzaigula, ba, txarla batzuk ematera, pizkat geuk jakiteko baita ere, zertasari ginen. Ta gero ja, ba bueno, eh bat gizarte osue, ba Taleska eh satitzeko batean, ez? Ba, hobeto giskiago, baina bueno, egin zen da, jorratu zituen ziren, ba bainbarri, balitadura, ba, ekosleb, kontsumitzaile taldeak, etxe bizitza eta bar eta herra guetan pixkate ipatu zena izan zen, behori, ba, ba, elikadura aldetik, ba, buru askitasunan lortzea, buru jabetasunan lortzea, pixkate, bueno, herrimaiako eh, ornikuntza gultzatu, dana bertan egitea, ez? Eta gero beste hainbat gai ere jorratu ziren, eta, bueno, baita ere esan nola batz jarri landu ziren ereduak edo egin beharrekoak izan ziela Eh, tokian tokiko gururibetasuna, es. Orduan eh esali hau motza da, baina bueno, asko esan nahi du, eh, tokian tokikoa izan leike, ba ause, irungo gastetzie, edo irungo herrise baiarie edo bueno, norbea nahi duna, da hori asko ezati da. Eta gero, ura gururibizeti, es ba bueno, bertan hartu eta bertan kudeatzie dana doan berke Eta helburu horretin lotuta ba, gaiak, dia, adibidez, e, lantze jardun genuna, elikadura, ba, ez? Elikadura ba, aldetiken, hainbat ba, arazo daude gaur egun, ze hamentxe bertan, suarri honak, adazkagu, ba, letxuga, tomateak, eta hainbat produtu, eta kanpotik ikarritakoa ja, jaten dugu, ez? Horrek hartzen dugu, ba, zeharriaren gainbeherak, gehu produtu txarra jatia, eta daude hainbat gauze, ba, oso oso agerikoa diena, ba, eskaz gabiltzela, oso eskaz, da, buelti emateko, bati ez, ba, konsumolkartiek. Ekoizle konsumitzaien taldeak, pisket horrekin lotute baitiere, beizaman lan ondise ginda, eta gaur egun indarra ondise hartzen etxe bizitza aldetik gine bai, arginderrean gaixare pisket ikutu zen, bueno, pisket ez, dexente, ero, bueno, honi indarra ematen zailo, ze nola kris energetikoan gauden baitiere, hamen ikusten da, izugarrizko harazua datorrela, Ordunba berristarixe nola bultzatu, gai hauek jorratzen ibili ginen, eh, badaude adibide praktiko batzu, ba beisamalen egindutena, otsandix hone egindutena, ezkuntza aldetikene bai, osasune, osasunen adibidez, aipa hau ba sendabelarrak, bakako eta hartzen dituz ema proyektu, baina guk baserri aurretan, eh, erregalo, ba betianik euki zituzu Ordun horre bada ba, guse batzu baste alkan ainingo zentsurik kultura aldetik bai ba geure berreskuratu, kantak, musika, sagardo ba, hutsa hinguruan egindako hainbat osa eh hondakin aldetik adibidez ba atesateko zen, e, Gipuzkoan egindakoa eh herri hondasunak, ba truke merkatuak bultzatu, baratza kolektiboak ta ekonomian ere, ba bueno, ba dakauen dependentzia euroarekiko ba aldengiera kentu. Ez ba, otruk edo bueno, pentsatzen. Bai, hori da. Eta gero ba, hose ba, aitau ba ari garela, bueno, taldetsoa ja ari gara lanean, e, e, auzolan ekimenean, Euskal Herri maian ari gara aurkespenak ematen herri-herri, ba gastetxietak, kultural kartitan daola. Ta hose da la, ba bueno, ba ari gara lanean lagero gure asmuga da hori ba, ba, parte hartzea ez ba guk ikasi ba egiten ari saretenaz da geroiola ba, beste toki bat erakutsi, dinamika bat sortu sare osatu eta bueno ba hamendian aurrea zeu eta komentatu nei dizuena edo ni bueno pizkata osatzeko edo errarenko zoraren ekimena bilo edo e, dituela Alde batetik, ba ori, tokian tokiko dinamikak sustatzea edo eh ja bi handirenak, ba nolapait eh indartzea edo errandugun elkarrezaguntza ta sarez moduko baten bidez, eh? Ikusten dugu ba Euskal Herri osoan badirela ein badinamika Arlo berdinetan eta e, herria unitzetan, baino eh eta bakoitzak mere autonomia dakala bere bidea egiten ari da. Hori positibo egitzen zaigu Non eski, baina e, interesgarra izan daitekela baita saretze hori ez, hemenera ipatu duzu eba kontsumo taldeen saretze bat edo eta bueno, ba, sare hori eratzeko topagune doizan nahi luke auzoran ekimenak. Eta bertsalde usurbilen lan duziren daikako lan taldeak ez, hori e, ya izango ditzateke arloka, ba, erikadura, energia eta arlo bakoitzean Euskal Herri osoan lanen ari diren eragirien topagune bat edo sortzea Topaketetan milduziren, arglo bako txean, balanean ari diren ez dakite. Arbat, ekimen edo, baina bueno, gure asmoa da orain lantalde horietan abiatutakoa ba, jarraipena ematea eta dinamizatzea ba, elkarren arteko ezagutza hori, ezagutza konpartitzea, e, bueno, Azkenean e, ekimenek izan dute tokian tokikoa, baina e, arloka, arloi dagokiuenez ere interesgarria izango litzatekeela erreferentzia batzuk izatea, ez? Ba, hemen e, energiari buruz lana egin nahi badugu, ba, nora jo, ondikasi, ba, horre erreferente bat izatea, energian lanean ari direnekin harreman bat edo izan izan e, izandeko, ez? Eh, hortan, bueno, Errabienta batzuk edo sortu ditugu, bat auzoran ekimenaren webunea, or, e, bueno, orain eira ari gara, eta e, hortik sartzen alda ere auzoran ekimenaren gizarte salera. Gizarte salera, dozare sale soziala, hori prest dago ba, tokian tokiko dinamikako hor bere txokoa izan dezaten, ez? Eta baita e, gaikako talde hauek ere, orduan da, osasuna, likadura, energia eta horrelako bakoitzan bere espazioa, Segardo, quinto biko dinamikek ba urmetasun fisikoa dagoenez, ba zuzenean lan egin dezakegu de, de horretan, ez? Baino gaikako arloi dagokienez, ba bakoitza Eskolederriko punta batekoa aldean bai, elkartu gaitezke tarteka, baina bueno, e, jarraipen matematikoa edo ba tresna interesgarria izan daitekela gizarte sare hau, ez? E orantzia jarri dugu eta bere eraginkortasuna ba oraindik ez dugu sobera ongi ikusten edo ez e, pentsatzen dugu paziente izan behar dugula baina diz dugu Katalunian kooperatiba integralaren esperientzian ba eh hau agitzera ginkorra da ez eguneroko lanak eta meztuak eta horrela ba gizarte saila honetan proiektatzen dire ta ordun gure asmo izan laintzateke ba, gure de hau ere ba, indartzea eta nolabaitere eraginkorra izatea abian jarri nagitugun dinamikak eta ba, hortik egiteko. Eta gero, bueno, ere erran badukagula kontaktu zerrenda bat eta hor eh, norbaitek ba, parte hartu nahi badu, hor jasokorriateka auzoran ekimenan behaldiak edo ekimen egiten ari den informazioa ez? Zuztenean, korreora iristetan automatikoki. GORBUNEA bon. SABUTZU IZOLA DELA? AUZOLAM.GINPO GORBUNEA HIPATU DELA eh, KATALUNIAKO COOPERATIVA ENTERRALA GORREN bon, DUA ENTZUKOLA BUENO, GU EZTE GUSTO BUEN EZABUTZEN AUZOLAM EKIMINEAN BAI BALAGO? BUENO, GOBIERATU GURTITU OIEK COOPERATIVA ENTERRALA ABENDUAN GITUNEA AROPTZEOKO BUENO, EZTE DELA KIGON ZINETU DELA? EZTE Ez minio... Bon Etzu miten joan behar, adat? Ah, de Calafona. Eh? Baina, un dien, un dien, zera... ...bizite egite da. Un dien, uh -huh. ango... ...zera, poxona, no, cooperativa... ...kampaldean no, edo. Eta, bueno, ...porque tu... ...naiko... ...naiko egerra. Baina... ...asiak dira. eh? Horendikan, badutela. Ja, uh -huh. minio, egin dakoak ere ez. Eh? Seba... Adibidez, bueno... Eh, Elikadurari dagokionez, gukionez, ba, keston mugimendua dagoela arraten zungorkak, ez? E, ekoizleen artean eta... Ba, ez eraz no asko, zera, azno, azko, zera dituzte gara. Bai. Baina baina, baina nahiko landua. Zera, eriko zer zen edo, zera proiektu beste, zera, karakun, karakun, baina O, kampanya hau antxinako batean, ari dira ba, etxe bizitzak egiten eta beste proiektuak horren erabate. Mm horret, -hmm. horret, horret pertsona inguru lan egiten, konpondunea dute, hango, no, da gona dena, ose, baratza, eta handikan ere, e, etxe bizitza, zare e, bat, hubiera diusta de Zaragoza. La fábrica que da, ¿eh? Fábrica vale, -te sí. do. Eta, una, do, que do, usted unte martutela ahora herramienta de todo. Y da un apogeo de un ser en la comunidad y pues bueno. Avendoren me dice futuro de la. Hemos digo en un hospital Sareco areto negocio. Ah. <tutu> en esa India, Ala, ez dakite de, lo, que de. Mesmo... El, del, del, -e, asap, no que zagutzen dugu. Zagutzen dugu ongorgua, o sea, gurdua denena Mariantz. Arrera xinola. Ez dakite de no que zagutzen dugu zertzen kooperatibo internal hori. Ondolego zenean ez dakigula, baina ozoraren ekimenean parte hartzen duen gorka balaina da bera eta ambizida tabuna ba hor eta berak azaldu digunez mm bada hementxe aipatu ditugun ba buruaskitasuna eta azkenan e, sistemarekiko menpekotasun hori en, urritzen joateko eta herritarrak ba en, berain boterea edo berreskuratzeko ekimen batez. eta osatu dute kooperatiba integralaren figura legala eta dute, ba, horrek e, aukera ematen diela ahimata lorretan lan egiteko eta sistemaren gandik eta legalki ba, ba, bestua egoteko ez horretarako kooperatibaaren figurari baino, e, azken finean nahi dutena da dute nada, ba, gezarteko ahimata arlotan e, lan egitea egitea ba, ekoxartxea edo oien bidez egitea eh, helikadura tokikoa mm, berreskuratzen E, tokiko ekoizleekin eta harremanetan jarri dira sartzeko hiekoperativan eta orduan ba e, ekoizle eta kontsumitzaileen arteko harremana zuzenak eta bueno a ekoizpen tokikoena edo lortzen eta ematen du ba sare nahiko potentea ja auzatuta daukatela e, horrekin batean champon sozialak edo tokiko champonen erabilera ere hori ere gauza potentea irizten zaigu gorka azaltzen digunez E, ekonomia economia remanak e, bueno, zehazten dituena edo eh nagusia da txampona erabiltzen dugun moneta, ez? Eta orduan euro erabillezkero, ba sistemak euroari ezarri dizkion ezaugarrieekin funtzionatzen du gure ekonomiak, baina guk sortzen balima dugu gure moneta propioa, guk ematen dizkegu guk nahi ditugun ezaugarriak. Adibidez, e, euroa prestatuta dago metaketa metaketa sustatzeko edo ez eta orduan e, euroan funtzionatzen badugu gure helburua da halik eta euro gehien lortzea ez. Aliz e, tokiko txetan ba ez diogu du ezaugarri hori ematen, bueno, eta metaketa egiteko laren nor gehiagoka nagutitzen da ez, e, Ni gehiago izateko ba, zurekin borrokatu behar dut eta horrelako balore batzuk. Eta aldiz e, tokiko txanponagoeta mintza Katalunian martxan daudenak, e, ez dago megetaktaren balio hori, Eta orduan zuk e chanpon horretatik e, pilatuta ere ez daukazu horregatik ahalmen gehiago, beraz eztakoa zentsurik metaketak, ez? Eta orduan ba bertzelako balore batzu nagusitzen dira. Horrekin batean, e, to, moneta horrek e, balio du ba pertsona bakoitzak, bueno, sinisten du pertsona guztiak daukagula bakoitzak zer eskaini, ez? Eta gaur egungo sistemanez, gaur egun ba, duzu, ez eztakit eh lanbide kualifikatu bat edo ez ikasketa kualifikatu bat ba, zerbait ere izateko ekonomian, ez? Eta aldiz, ba, tokiko txamponoren filosofia da, dena daukagula zer eskeni, dela eskulana, dela gure en, adimena, dela, bueno, dena daukagu zer eskeni, ez? Eta orduan duan ba, guztiok egiten aldugu ekarpena, zerbait ere jaso eta zerbait ere eman, ez? Eta horrela, ba, tokiko txamponorek albidetzen ditu ba, bertzelako ekonomia harremanak. E, aldera daiteke ba, denbora bankuak edo trukeak edo horrela, baina erraten digute monetarena dela asko zere aukera zabalagoak ematen dituen sistema bat, zergatik, ba, truke azkenan materiala da bakarrik, ez. materialak konpartutzen ditugu, eta denborari dagokin ez ba, denbora konzeptu hori bakarrik, baina monetarekin egin daitezke nahi dugun truke guziak eta nahi dugun harreman guziak, baina ni zagutza eh, eskaintzen dut edo, bueno, askoz ere aukera hundiagoak ematen dituela eta euroari e, toki hartzeko ba, egiten herramienta e, posiblea dela edo eta Katalunian, bueno, bere dientzatere garrantzitsua da tokikoa izatea horrek du, duen ba, horribiltasuna eta izatea komunitate jakin bat erabakitzen duena ze nahi duen eta ze zaugarrikin eta e, bueno, bere ekin hitzegin egin hornean ba, ze duen zortzi eskualdetan edoia ja, martxan tokiko moneta horrekin Eta, klaro, orain bere gerritute transizio gora batean daudela eta orduan euro erabiltzen dute. Baina, ari dire, halik eta gehiena ba, kooperatibaren barrenean bintzat tokiko moneta erabiltzen da. Ekoizleek tokiko monetan jasotzen dute beraien produktuen ordain edo. Eta, badukate gero horrekin joatea ba, kooperatibako dendetara behar dituztenak ez eta kooperatibatik kanpora egiten den Merkataritza edo, bai, ba, eurotan egiten da, baina, bueno, beraien asmo da, gero eta lekua hundiagoa hartzea, tokiko moneta horiek. Eta gero, ze harlo lantzen ari diren, bueno, bai, likadura, osasunari buruz ere errantziguten, e, lortu dutela or, Bartzelona erdian, olako gune bat, ospital edo osasunetxe bat e, egin nahi dute hor, eta erraten zuten, bai, Katalunian ja izan direla murrizketa honit osasunaren arloan eta ordunda dela ba, profesional pila bat e, lanigabe. Eta, bueno, hoiekin e, edo naiute osatu e, osasun zerbitzu alternatibo bat. Ez e, Kooperatiba interralaren figurak bazezen dituena eta ba, goztientzako osasun zerbitzu bat emanen lukela sistematik kanpo. Eta, gero, bueno, kalafouko hori, badire lantegiak eta orrela eta horietan e, behin bain txukuntzen dutenean edo asmo izango zen ba norbaitik dauzkan proiektuak edo horre ba, egin alizatea, ez? Adibidez, uste dut e, e, produktu ekologikoen antegi bat edo industria bat egin nahi zutela edo bueno, hori ja asi beste ditu egin. Ja, dio plana edo zuzkan den hor eh den da bat, edari ziren berziklatzen aina beraz ere ari direna mm -hmm, e, e, e, mm -hmm. e, da chukunzen. dago ban Baina isubelesko proiektuak. Mm Hain -hmm. auranik animatu eh pandoko baitik gura proetzatuz dago nahiz goziki bai egidua. Halane sortu daute sistema bat de regaldio, zer baratzaz hortzeko saitasunak dituzte. Ez da gaitat. Era beraz erago Alele herren nire atentzioa deitu zian hori homen die, lehen homen ziren holako industria koloniak, ez, e, Katalunian barna eta orduan ziren jartzen ziren industria lantekia eta industria lantekioetan lan egin entzuten langilientzat etxe bizitzak erera ikitzen ziren, orduan bazen herria eta industriaguna dena batez kolonia deitzen diete. Eta da horietako bat, ja gandunatetua zegoena eta bazekoan jabea, alele horrek, ez, e, mm. Partikular bat, eta lortu dute eh, Partikularrak berailei saltzea eta, bueno, erosializateko balintzak ere nahiko onak edo posibleak behintzat eh, izan dire, ez? Bertzela gaur egun dagoen merkatuan ezinezko izan eritzatik horrelako gune bat eskuratzea legalki, ez? Zieta egin nik ez dakitzen. Ah, nik ez da, eh? baina, bueno, ideea bezala. Onean izan gara, zer alborka bai. edo den berak azaltzea. Mm hori -hmm, ere bai, bai eh, onkarri zauragoz, azkenean kooperatioa interralaren figuratik zagozen zarebo dut zerbait, ez? Osa proiektu desberdinak zaretzen ditue ba, kooperatioa, osa ez dela, eske batzutan kooperatioa interralaren ditzakin ematen du da gola jende e, zehatz bat egiten guzti hori. eta Ez da, ez da la, osa, da azkenean proiektu pila bat daudela eta mm hori -hmm. guztian zaretua daudela horren baita. Bai, Sarertuak, eta gero erran dugun eh, figura legal edo matindio aukera ba eh, posible posible izanenez lierateken jarduerak edo egiteko, ez? Adiberez osasun zerbitzuena eta hori ez bazen kooperatibaren baitan ba eh, sistemak ez tun onartuko edo nik horrela da ulertu dionan, eh? no, bai, eh, ez dire batzu baizik orain ezagitzen bazkide dauden kooperatiba emaño bueno. Doña Ori, osaldi testebazkideak Ose, so, igual egon daiteke jende bat, bakarri baskidea dena, ez? Eh? Mhm. Mm Nikatzen dut, amasei mila. Amasei bai mila. Amasei Ni mila. Nibaila ekin, ose, eh, barazki kooperatibetan eta, Ose, so, katalunia nomen daudean, pertsona, bertati jaten dituzena. barazteak. Mm -hmm. Eta, gupiskat bueno, alderatzeko, Gare <coughs> un familia, zan daitezke la mila agoste pertsona mm -hmm. Eta bero, ez eh, dakit, auzoran horrelako zerbaitetara, di juan Hori, jendeak nahi baldin, guk, gorkak Eman zuen, kooperatiba integralari guzkoitzaldi auzurbilen ta planteatuzun ba, Euskal Herrian ere kooperatiba integrala sortzea. E, Bino inorketzun erantzun eta aurgeritu zen airean baldera. Gaur saretuta dauden eh, proiektuetan industriak guztiak egin zen dira baskide honek, ez, ez da ona da, ez daen moletarekin jorkatzeko edo dago jendea ez dagoenako kooperatiba baina baita parte hartzen duera sare Oiban, ¿y sueste GZR- d no That traduce? O sea, los datos nuclear son que nos la lawnar Muchos hemos surgido, y la deItalia pero no hubo dating bastante algo al cav절 te lo resulta pero yo tengo que dar Guardadero En lo mejor supongo la familia seguramente les da son los Uhum. Bai beraiek aukera dute de hori... eta bueno, funtzionatzen du, ematen mazten du nentsu hori <coughs> <coughs> de... Dik ez dut moneta sozialaren esan duzunaz, azkenean moneta guztiak gaur egin datzpillatzeko, da bere erburuz, eh? Kaluzi, datelikaren zaukaten txampona kakulte balore bat, eta ustarako xabeles monetaren funtzioan da, pilatze kaukera dukizak gordatzen ez dut non da nor egin datakzun moneta bateko ekurtzu ez bilatzeko modua eta gainera gero beheren atera da nor osea diruko ez da momentuan nek manual zuzena daukatzuk zen moneta horrek representatzen duzu bakasun hori ta nor daki zu zen bateko izu baduzun zen bat irudikatzeko benetako zu hori zehai ma zukatun zu nagin badira berzeki ondria eskari oso zaiz dira palabra gordaan hori nona representatu manera batean bide Bare, hori hor berak zehaztuko duke. Erran edut, et, ni ekonomian, zero, eh? Esan, eredzatzau. Baina pentsatzen dut, eri, e, komunitate batek sortzen du bere molera eta berak eman denizkola ez daugarriak. Eta orduan duan berak baloratu beharko duela, ez? Moneta horrek ze balio daukan edo jakintzari dagokionez ere ze balore eta hori dena, erabakitzeko aukera ematen duela zu zure moneta propioa sortzeak. Eta helo pilaketana, Eh, nika monetaren funtzioa pilaketa denik euroarena bai, baina eh, monetarena ez monetarena azkenean truke bat ahalbidetzea, ez? Ekonomia harremanak. E, ba, bai, monetaren daude berak pundakatun eh, gehiago jaten balioa, Bai, hortzulak intu arte baljustagoa imanetan eta balioa. Ni oraitatu baldin bazken oinarri beste erabiltza gurrea eta galdia da eta edo berrizteko kaka austoak trukatzeko isantzen gaukatzen ez dielago porua uztatzen dituz dako kuasa lege nosekin ta beretz hori hasiera zen diruaren sodraren arrasoietariko bat horatik andiot dela oso zutxaia diruak eta albidea bat aldezantiki agoror baino ondo giden albidea sunu naiz hori da niagoa baina ein batean hori da gizonak azkarazago beste ez ez dut olgatzen dena. Kala gauzitatabadikan ez ulako. Ki, airego lortegorana eta instituzioak ez kasuman de moneta lehil, o sea, o mailoskoan ziama libata aldre, ze kasuman instituzioak ere se nor que rogaldia berak ez ditzen du moneta hori ja se komunikatu. Zen zenbatekoa da puntu uneboitzean egoen aldena moneta horrena se organizan baita osbarria, osanago baiteste eh ekoizle eta kontsumitzaile daude, o sea, aldies trikadurari gurtza, ba beste bat, igual berri dago ta, senabelarreki emandelako serbitzu daude, ez dazuk, eta chapucilla que eginaz, energiaren puntua dela eh desta aportazio. Eh álcula aritzai, no zekio, o sea. Ustei horren asti, nola, nola finkatu eh goi arte golpi, 1000 Sanpon edo edo 10.000 Sanpon. Crete. Funciona la esa ladita, es ladin. De, porra va sortu eta batean, adibidez, Gehieno peskin zimalin maudute gauza berdina Azkinen hori goza gauza berdina, nes? Lehiakortasuna ja, Nik ez da gindola diren mekanismoak edo Baina argi daukadana da Lehiakortasuna ez daukala lekurik Alderantzik dela elkarrekin osatzea Imaginatzea gazi denakri duzun diela Barazki eta gokide Barazkiak eskintzen dituztenak ez Tamamont horretan desorek abadago Horren, haukak unberko litzateke, ez desoreka horrek sortuko luke, lehiak hori. Gaur egun daukagun nierra berdinera ez, esan dezatzen, horren egongo da zerbait, ez hori mozten duena. Hau da, esatea ez, ez dira ekoizle, barazki ekoizle gehiago izan, nahiko abdile dako. Hori ez dakartatuko ez, baina, bueno, jartzea batik ez. Orduan pertsona batzuk etzean egon izan berri biteta esamako luketez ezinez posu behiago izan berditugo honelakoa. Herpinegiak edo stagiser, sinamakioiek erantzukiz multu ezarrak. Hura Europara hartu dela. Hura, erramienta denez zuionen zara egiten hori nikola ulertzen dut. Ori... Ero metaketana bai argita garbi errantzutela zu gordetzen maiduzu eztaizen bat champon ilabete batean eta urrengo ilabeterako ez da erabili ez dauka ez du balio edo ah, orrelako gauzak edo orrelako zerbait izan da. Ja badaudela mekanismoak arte badago poder. Sareko denik bustiar den hori bai loten orrelako zerbait egon beratzen da ez da. Orrelako zerbait egon beratzen da ez da. Kopuruarenan gustau zekia esaten dasuna askenean horri Zorzo zitzen ahun bakar eko izan ez zera zartzen, glandu berko e, artzaile eba zuzkin, egual koberatiko lagundu adizu artzaile berriak bilatzen ego dena dela, baina hor... Ego mm -hmm. meagun orbaitzola ezaten ez zemen ikan biloz dabea. Ez egun ikan e, dabea, ez egun ikan dabea. Eh, Zute aipatu duzun gaia oso garrantzitsua da, ze noskien berrilorek bultatuko agina, gina, ba, En sektore bat gultzatzera bereziki, baino gero buruga behar dutea berrirore txartu genetek, ez. Dara hori lotute dago, bertan en erabakisek hartzeko aukerarik ez eukitziekin. Zer, kontu hartu behar da, irungo bazarritarra ez errekin behar duen, ba, gasteiztik o maderrietik o bruxelasetik erabakitze dela, ez. Eta horiek ez, ez dakitea menn problematikaren berri. Orduan ikustea argi eta garbi, ba, tokian tokira joan behar dela, gauzak anoraz konpontzeko. Eta pentzago behuel ba, hiru mailan edo auso maian hartu legei eragakise batzar batien, edo baserri baten bertan. Eta ba, auso maian ingo galitzateke, hamentxe edezela, auzotarrak tarrak, ba, baina bisketitze egin. Zutasun ekasari, zutasun esnie, zut, biskabat izan marrko luke. Hore Estela txartu berdu. Estez klabea da hori nork ere jakitzen duen ze nolako tresnak ditugun, ez? Eta euroak gure ez dugun kontrolatzen. Orduan gure moneta propioa sortuz, ba guk erabakiko dugu no, e, e. zentratu baitute ustela gure guruak zerbait fisatera kontretoki. Ez? Eta horrek ere ez dizu ematen polivalentzia bat. Ba, hitz egiten dute gaur egungo polibalentzia ta, sinoragileak dituzte gure guruak zerbaitetan bakarrik zentratzen hori da espezializatzen, ordain espezializazioa taldi polivalentzia, ez da bat eta biak saltzen egira. Da bezurra da. Orduan <gülüyor> sistemañetan izenbako binateke polivalenteak hau dabalen ixadiangoza bat ondo egiten du. Unebesteazu probatu da honelke dioan ez da aukerarik eman. Edo ezta baloratzen edo Hori da. Ona, arega guztiek poseri. Baina, egun pertsona beserare aberasteko eta eta Iberti ga behago eh libertuago izateko gure esperientzia eta bizitza, Egon guztia igual ego, fortuan pasatu berrian, gaurko historia bat saretze pote bada, ikusten hasoze garrantzia da ezola, poderitenduak edo gausak, esrainak ez dituzu mila gauza egin, es, zein hori da sealdaz, neba xubella, baina bai, eh hartzekatu horie, berri sortzutan da jendea, aqui, osea, gogor dira momentu oso guntza pa baina betiko meni da hori ustartzea arreztesan gaitekin. Igual jarriñan ero ginean ustean denbora eta gero asko ze hobeto erretintzen duzu ez. Ego egin apaidor txorra batzunko ditzen, eta egiten zer fizikoa bat egiten, nola baiteko beste da, izan, erotzen gero espesializazioaren pontu edo bizitza hori aurreduagoa ez geitua beraz utzego ikasten dugu beste modulago ai sama da edo dena delako baina ez baina ez baliak presna baiengea gaur direnak eh ez nolaan garraiatu nek da distantzia txikia izan bai ja eh ba sama baldin badaltate eraikuntzago gausazuak eh ubidetxoak egitea edo uda eta andetxatotan bere eta Katalunian. Antzera baina zona batzuk dela da hemen oso deterioro batuda da horren burua. hor bai dago Plan Plus bat ikasi larruna egiten. <hazen> eh bideo hieek mantentuta eginan zitartean bit, ingurumena, osea paisaia e, berreskuratzen joaten, eh susa edertasun bat e, ematen. Gero horrek onura dakar eh bai norrea animon, baina baita ere osasun eta ekoizten diren gauzakaren da. E, eta efektu hori orduan ni nola bai ikusten ematen dunez jorea dakago haindik da, hori eta eta gian hongo soberak izuko dina baina comer o sea autonomia garatze bugia baitalde ez da baina bai pertsona realik eta autonomitate ez du zugingo arebe sainungi sorrostu ikita ero egin eta baina Badakizu, gutxora e, egiten den eta mundatua bisera, eh? ez? ez eta besterik, eh? esan, azpedorrenik garantitza. Pero aipatu baita ere, buruialtasuna eh jorratzen joteko, badibidez, adibidez, eh, baratzan laniean aukera ba, garbisena ikusten dela, ez? Ba, batzatsoa gutxora bera, edo zertu bixetan atalike, harreman ailekezu beste datzukei, bueno, truckingo deu edo harreman bat, dirua, baina ja En, hori ja, ja, martxan dago, eta hain bat egiten ari gara. Baina horrek joeri ekartzeko bat jere, ba, pentsatzeko, bueno, ba, baratzako porruak eta tomateak atse, ateratzen baitugu, ba, zeatik ez ugise egin, es? Igual, ba, beste bat diogurrituko zai, ba, garixa sartziak, gero igual, xeretu, eta beste norbeitek, ba, ugia igual ingo duk. Eta igual, ugiko dugu, okindegia auzoan bertan, es? Datana, etxerako, etxerako bertan egin eta ergo, bakausako hondo ginezkero, ba, beste gaten pentsa, pentsatuko da igual, egunak egiten behar ditugela, lehen bezala. Ba igual, liinua sartu za, dezakegu eta liinua egunak egiten hasi, hainbat daukera ematen txugaiere ba, eta pixka bat hasti egizaten da, ze nola bai Embakarkako joerara bideratute, bai sistemaren aldetik bereziki badena egitura vertikalak, eh izen bueno, ziteleia korra izan zitez, ezta kixe, etxean sartzen gaituzte televistarekin, darroiu eta roiugeta, aldiz bat aldien eta juntatutegoan ba ekimenak sortu bezela da, ja, guru ere buruere postu bezela jaiz, bakoinia hoxe lortu daute eta laniean egin bi daute, hemen gauezen beste bat egitera da. Hasieran hasiera gero ja, Joeria behak ekar txegoan jera. Bero beste kontu bat ikuste... E, bueno, Bintzatik irakorri dudanan gati e, kooperatibo horretan ondo planteatzen ari dutena Ego malgun batzuta hozotzen dugu... Sa, e, elburura eta esenbeste bidera Bera eskenean, bera eskenean ikusten da zinan, gauza, tranchizio moduan. Sa, ezin dugu planteatzen dugu bat egin bestera ba espezializazioaren kontuarekin adibez ipespezializatua daude, ba bihurtuko du go espezializazio eta fungera beste beste modu dugu laritik, es. baita jabetasunaren kontuarekin horra aipatzen zuren proiektu horretan, bai planteatzen dute hola baiteko jabe, ez da igual gaur egundun jabe pribatua, baina bai en... Egongo da Genebaz etxe bizitza hori eskuratzeko, eh jarriko du da bat eta ez dakit oso ondo zirolako jabegoa planteatzen duten baina bai main, planteatzen dute hori, ez? Uste trantsizio eh trantsizio egoia eh, eh, badena. Eta niko beste horia dela es oso garraztitua ez igual es gaude pre -est. Egun batetik bestera, bi, ez gaude pres, ez dakigu, ez ditugu gari egun batetik bestera aldatzeko gure bizitutu horiek. Ordu hori, ba, hola planteatu gardera, zentzi, osara. Oazen, nintosa no guzti horiek, gutxinaka, gutxinaka lortzera eta ez egun batetik bestera. Ba, eta ikasketa prozesua dela. hori de... ere. Ba, ez arindekat guztes, nilatik, ez Bai, sistema horretan bai, zineiztuen dira da, es? Baina esatzen duzu bai, behin honetan esartu ez dero, eta ja, zauda mundu honetan eskertu ez dut zurean. Etorkizunean, etorkizunean, oza, honek jarretu nik handu, es? Horidak, gure aldetik ikasi barko genuna, gaur honetan. <laughs> Uztu esartu bertza egula, behin honek jarritzen bate dut tipo dura textura atzera botako ez dakit ondatzen dela super. Haie sistema letra sinesteko ba genu guztiak esan gabe, eta eskulaintzen utzuen trotsistea Ni interes onetar sistema hori da. Baio, ni baia bai da joera bat eh prima eta, eta antilosatzeko -an gupuna ta hasietek ez baituzu nolabait hor eh historia batzu lur bizitzen eta malguntasun bat eh izpi eh sareaz gorden lan lehean hori ezaldeak txasteko edo eta erdi egiteko gausak edo ez dakit nolabait esatearren ba ezin bestean eh gau, zan, erres, itzen da estankatua espenerazio pues, edo elo compartirtas pues, ya hubiera estanko batzuetan ez da. Adibidez, sagarraia agarioko partibatu hasen baldin bada bakari jarduera bateankoa lo igual gainer artista baldin Jaber aldea erreztasunak eta, eta impulsatu. Eure duari eta daun artean, bueno, ba, dukatzeko ahileran, ikasi ondoren tal, tal. Asiatik manatuko dagoako dinamikak. Zortzen da nenean. Zerretzen, bai, uste. Nostez, katalogia. <coughs> Aurreratuagoak ikusten direnez historionekin, uzbai ematen dut zuena esanteagena. Agusten aurrera, ez? Oga dagoa ikusten dut puntionatzen da, defuta madre. ¿Quién era que se puso y cobardía? ¿Quién que se